Problém potom. Když člověk nemá motivaci a nerozumí, co dělá, tak může sedět, jak slepice se na vajíčkách, celý dny, no ale nic solidního se z toho nevyklube, protože musíme mít absolutně jasnou představu, že o co nám jde, a nějakou tu mapu. V hlavě, jak se tam dostaneme. No a musíme se naučit přijmout ty negativní věci, protože bez toho se tam nedostaneme. A ty negativní věci můžeme jedným přímo, když máme jasný rozhled o tom, co nám skutečně prospívá a co není moje vlastní představa. Hm? Je to jasný. No a právě proto teď je třeba, my jsme dali e, tu praxi a na což je nejlepší technika k tomu, aby jsme se dostali do té hlubší zkušenosti e, uvědomělé pozornosti. To jsme dali dohromady s teorií, co která aspoň e, já z mých e, studií a praxe se domnívám, že to je ta teorie, která člověku nejvíce prospěje, aby si udělal představu o tom, o co mu vlastně jde. Hm? Tu yoga hm? No a teďko e, my se snažíme to dát dohromady. Samozřejmě čas je omezený, praxe o to víc omezená, protože tolik toho času nemáme. A aby to člověk střebal tyhle věci, potřebuje čas. Ty věci, co jsou skutečné, se nedají lámat přes koleno. Není možný. Člověk musí mít tu zkušenost a ta zkušenost. Pochází z, z důsledné praxe a z důsledného studia. Bez toho to nepůjde. No a teď, včera jsme pojednali, dneska máme vlastně asi poslední souvislý výklad vo té Anapána Saty. Zítra se více budeme jmenovat. jmenovat věnovat ty eh, diskusy a vašim otázkám, vašim pochopení a nepochopení. Hm? Tak eh, probrali jsme z hladiska Anapána Saty tu část šamaty, tu část vypašany. No a probali jsme tež do jisté míry. Doufám, že teď máte všichni tu knižku, tak to můžete dále číst. A e, po případě, e, až ukončím tady ten kurz, co mám o Kumaradžiovi, o tom můj překladu, tak možná budu pokračovat v té kapitole Šamata Vypasana. Hm? To je možná asi nejlepší, protože ta kapitola je důležitá, aby si člověk dal dohromady hm? ten koncept meditace na. Vědomí, nebo na mysl s celým buddhistickým konceptem šamaty a, medita a, a vypašany meditace. Ta žádná tradice nedává hm, možnost dát hm, dohromady ten, tu meditaci žáků a meditaci bodhisattvu. Ty dva aspekty dohromady na základě poznání mysli. Protože v buddhismu my nevěříme v nějakého Boha, který nás stvořil. To, co nás stvořilo, to je mysl, to je vědomí. No a to vědomí je naše kontinuita. A to kontinuuje to, když pochopíme, no tak se vyhneme utrpení. Když ji nepochopíme, no tak prostě zůstáváme v těch zvicích, který to utrpení způsobují. Tím, že meditujeme, my získáme přehled o těch zvicích, který to, tu stras, to utrpení, ty úzkosti, ty strachy, ty deprese, Způsobuj. No a my je nemůžeme odseknout, my je musíme pochopit. Protože jsme v nevědomosti, tak jsme ve stavu strasti. Nevědomost nic nemůže odstranit, kromě moudrosti, kromě uvědomilosti. Všechno ostatní je. Jenom nic jiného, než ty nástroje, aby ta modrost mohla dozrát. Aby ta věda mohla dozrát. Když dozrát, tak my nemáme problémy. Protože jsme pochopili skutečnost tak, jak je. Když pochopíme skutečnost tak, jak je, tak i vlastně nemáme problémy. Protože sen je tož jenom pokračování vědomí, nic jiného. My v žádné situaci nemáme problémy, protože vidíme, že tady dle v té zkušenosti, i v té zkušenosti nad světský, i z té zkušenosti světský není čeho se chytit. Jakožto něčeho, co existuje samo o sobě. Hm? Teď, jestliže děláme tu meditaci s, s, na základě bodhičita, což je meditace bodhisattva, no tak my od samého počátku kontemplujeme na tu situaci, že opravdu hm? celá skutečnost Není nic jiného, než to, co se nedá chytit. Hm? A v tom, co se nedá chytit, vyvstává strast, vyvstávají důvody strasti, vystává osvobození, vyvstávají důvody osvobození. Hm? Když eh, máme tuto perspektivu, tak. Dává smysl to, co na tvrdí a co tvrdí všichni učitelé cesty Bodhisattvu, že to dělá tu meditaci daleko snažší. A my jsme daleko flexibilnější a můžeme se přizpůsobit na jakoukoliv situaci. Protože podstata buddhismu jestli něco z buddhismu chápeme, buddhismus a fundamentalismus nejdou dohromady. Když rozumíme buddhismus, no tak samozřejmě my potřebujeme pravidla, bez my potřebujeme mít jasnost, no ale pravidla nejsou skutečnost pravidla, jenom mají význam, jestliže nám k té realizaci skutečnosti pomáhají. Jsou, pomáhaj, jsou pravidla, které pomáhají, jsou pravidla, které vadí. Hm? Teď, který pravidla pomáhají, který pravidla vadí, to je na našem, naší moudrosti v zenový tradici, v, v tradici bodhisatvu, to je na tom Kvalifikovaným účetní, který je vlastně předává tu tradici, aby to rozhodl. Stejně tak jako Buda rozhodl, který pravidla platí v dané situaci, no a který pravidla neplatí v té dané situaci, protože se tam nehodí. On sám měnil ty pravidla, to je, když studujeme, ty pravidla, no tak to vidíme jasně, na to sám měně. No a stejná technika, stejná, stejná perspektiva tež u těch učitelů bodyslatových, ty pravidla závisí na tom, hm? jaká je situace, jaká je kultura, jaké je, je vzdělání, hm? jaká, jakou moudrost, jakou realizaci ti který ty pravidla sledují, mají. Všecko je podle... Všecko je relativní. No a teď jsme trošku načuchli do té yogačáry tak vidíte, že vlastně... Ty objekty meditace musí být mentální objekty, aby se v nich rozvíjela moudrost a koncentrace. Jestliže nebudou mentální objekty, tak se v nich e, e, tyto nejdůležitější šlož, složky realizace nemůžou uplatnit. Musíme jít do mentálního vědomí a pochopit mentální vědomí. To je buddhismus. chopit mysl. Mysl je to, co dělá nirvánu, to, co dělá samsáru, to, co dělá osvobození, to, co dělá naše strachy, naše úzkosti. To všechno pochází z mysli, z ničeho jiného ať už vysvětlujeme na základě termády nebo vysvětlujeme na základě e, učení body, to je stejný princip. Hm? E, mysl je to, co? Na, na čem všechny darmy, všechny fenomény naší z, e, zkušenosti závisí. Číte na Nijaté Loko, číte na Parikasaty, číte na Eka Damasa, sabé Dama, Vasam Anvagu, to není žádná Mahalena, to je Torována. To je Samuel Tamikaya, která tvrdí, že vše je pod kontrolou jedné darmy. A ta jedna darma je mysl. Hm? Když máme mysl dobře zorganizovanou, tak máme. Eh, radost života. Když máme mysl špatně zorganizovanou, zorganizovanou tak ačkoliv jsme eh, no tak eh, žijeme jenom ve strasti. Hm? Proč? Protože to mysl nemáme správně zorganizovanou. Samá panigita čita. Eh, co přesně budismus vysvětluje? Ne žádná mahajána, ale damopáda. To je základ. Když je samá panihita Hitačita dobře zorganizované vědomí, mysl, no tak důsledkem je štěstí v životě. Když máme špatně zorganizovanou mysl, důsledkem je strast v životě. A my jsme se narodili k tomu, aby jsme poznali štěstí. To je to, po čem všechny bytosti touží. Ať už od toho hmyzu až po bohy. Bytosti jsou bytosti, protože pídí po štěstí. No a Buddha učil, že bohužel my bytosti nevíme, co je skutečný štěstí. Protože to nemáme v hlavě správně zorganizovaný, hm? tak my nevíme, co je skutečný štěstí. Hledáme štěstí tam, kde žádný štěstí nemůžeme najít. No a e, proto je tak důležitá šamata a vypašana. Když rozumíme šamata, rozumíme tomu, co je čistý štěstí. Když rozumíme vypašana, rozumíme tomu, co je strast, která není strast, protože jsme ve stavu bdělosti a my se s tou strastí neidentifikujeme. No to je vypaseno. jsme se se strastí neidentifikovali, potřebujeme mít hlubokou zkušenost čistého štěstí. Pak se s tou strastí nebudeme identifikovat. Jinak my se identifikujeme s tou strastí. Hm? A teď máme představu, hm? že já e, budu pozorovat žaludek a budu mi líp. Hm? No, no bohužel je to tak. Hm? No, pozorujeme žaludek, pozorujeme žaludek a čekáme, e, že nám bude líp a teď najednou e, to, děláme to týden a cítíme se e, Trochu líp, protože se nějak zaostřila mysl, no a tak v tom musí něco být. Hm? Protože jsem se cítil chvilku, jsem se cítil, že jsem měl e, klid. Jo? No ale když máme takový přístup k meditaci, no tak e, to e, k žádnému probuzení nemůže výst. Ať už se snažíme léta a letoucí, to ne, nepůjde probuzení. Proč? Protože na to probuzení potřebujeme mít pochopení. Pochopení, co děláme, proč to děláme, jak to děláme a děláme to tak, protože to umožňuje růst v moudrosti. Růst v moudrosti je to, co umožňuje aby jsme se rozčarovali s těma našima zvykama, který nám přizpůsobují ty starosti. To jsou naše zvyky, které nám přizpůsobují ty starosti. My se o těch zvyků nemůžeme rozčarovat, pokud nechápeme jasně tu jejich přechodnost tu strast, která je v té přechodnosti, jestliže se držíme těch nesprávných zvyků, no a to nejáství, která je v té přechodnosti. Tím pádem mi nepoznáme ne, to čistý. To čistý je to, co nám nepatří. To čistý, který nám patří, Nezůstane. To čistý, který nám nepatří, to je. Co? To je ta moudrost. To je ta moudrost, která, jak jsme se učili, je ta moudrost, která umožňuje tu jasnost na odpojení. Na základě té jasnosti a odpojení šamata a vypašana by my můžeme dát dohromady. Pokud nemáme tu jasnost a odpojení, tak my tu šamatu a vypašenu nedáme dohromady. To je, co učí Tarvána, to je, co učí eh, Mahayana, to je, co učí Tantra, hm? to je, co učí všechny školy buddhismu. No a teď jsme se dozvěděli, že jak moudrost, tak i koncentrace, jestliže meditujeme na dech, je to, co dělá co? Zjemňuje dech. Hm? Koncentrace na dech je koncentrace na zjemňování dechu. Vypaseno na dech je též zjemňování dechu. Jak? Šamata nadech, tak i vypašená nadech, je proces zjemňování dechu. Na základě koncentrace a na základě moudrosti. Ale na to zjemňování dechu my musíme zůstat u toho obrazu dechu, což je mentální obraz. My se můžeme. Táhnout ten dech celý den, takhle můžu meditovat, mnohem mi se nikam nedostane. Pokud nemáme jasnou představu o tom, co děláme, a o, o, o tom, co budismus je, a pokud nemáme jasnou představu o tom, že tohle všecko je utrpení, tak můžeme dělat celý den, a nikam se nedostaneme. Jestliže chápeme jasně, že tohle je utrpení, no tak se můžeme někam dostat. ale to je tvrdá cesta, založená na e, tvrdý metodě. Ta metoda také existuje. Ale je ta cesta tak, jaký ji učil Buddha, Aspoň tak, jak ji učí písmo. No a to je cesta toho zjednování toho dechu. Zmínil jsem se o tom už na začátku, teď znovu, protože zítra už to končí vlastně, aspoň pro mě. Vy tady budete do neděle. Ten dech, který je příhodný k samády, v samády máme dva druhy, šamata a vypasenu, a ty musíme sloučit dohromady. Jinak my se do toho prolomu nedostaneme. Jedině, když sloučíme šamatu a vypasanu, můžeme mít prolom. Ten prolom bude jiný v té eh, tradici. Eh, terohady, to je jediná žijící tradice, disciplíny žáků, která díky Bohu nebo komukoliv, která se nám dochovala. Jiné tradice disciplíny žáků se nám nedochovaly, protože světský buddhismus v zemích, kam se dostal, v nich ten, ta disciplína žáků se neujala, protože nebyly tradiční buddhistické země, měli jinou kulturu, jiné zvyky no a tak ty lidi, nebylo to to, co, po čem ty lidi toužili, protože jim to bylo cizí. No a takže se slučování, to slučování sabaty a vypasení můžeme dělat tak, že je oddělíme a můžeme to dělat tak, že od samého počátku my se snažíme je brát jako jeden celek. To je otázka vysvětlení. Nakonec stejně se musí stát jeden celek. Ale Otázka vysvětlení je, že když studujeme podle tradice e, Terovády, no tak musíme je izolovat. Hm? Izolovat a pak je dávat dohromady. V tradici e, jiný, a ta tradice je napojená na sanskritskou tradici, tradice žáků, hm? ta je jiná než pálí tradice, tradice žáků jedné vysvětlení, ačkoliv ty principy jsou stejné, no tak se snažíme, můžeme se snažit od samého počátku, hm? vidět tu praxi jako slučování eh, koncentrace a moudrosti. V teravádě, jestli studujete písmo teravády, koncentrace je koncentrace a moudrost je moudrost. Ty nejdou dohromady, pokud objekt není střední cesta a střední cesta nebude nikde objekt, pokud objektem není nirvána. Hm? To jsme všechno vysvětlili. Takže ta střední cesta se vyjeví jedině, když objekt je objekt vysvobození. V té severní tradici my se snažíme od samého počátku pochopit ten objekt vysvobození a naladit se na něj. A v tom objektu osvobození my kontemplujeme tu přechodnost těch jevů, stejně tak, jako v terovádě, stejný jevy, protože jiný jevy vlastně bezprostředním poznáním nepoznáme. Ty jevy, které poznáme, ty jsou pak jevy odvozené od těch mentálních obrazů, které od těch kterými ty jevy pak my vnímáme. V tom má yogačára absolutní pravdu. Ten jev, který bezprostředně vidíme, ten už zmizel. Ten už tam dávno není. Co my vidíme, pak je ten mentální eh, obraz toho jevu. Hm? No a tak vidíme... Eh, Nevidíme barvu, ale vidíme stěnu, hm? nevidíme barvu, ale vidíme obraz hm? a pak si začínáme uvědomovat barvu. No ale ta barva byla první a pak přišel ten obraz. My vidíme obraz, protože je to naše poznání, ale ostatní bytosti to poznání nemají. My bereme jako samozřejnost, že vidíme obraz, no takže i to obraz. No je obraz. to je obraz pro vás, protože máme jiný mentální představy. Ale pro jiné bytosti to vůbec žádný obraz není, to jsou jenom barvy. No a vůbec není daný, že my vidíme barvy stejně, jako je vidí včely, nebo jako je vidí e, ostatní bytosti jako je vidí mouchy, jako je vidí e, červy. Hm? Vůbec e, to je vědecký výzkum, že bytosti vidí barvy různě. Včerej hm? to smyslové poznání nemůže být objektivní. Právě proto, e, v, v té tradici bodhisatvů vlastně e, i vypošlené je na koncepty. Protože koncept je produkt našeho mentálního vědomí. A bez mentálního vědomí neexistuje koncentrace a neexistuje moudrost. To všechno dává smysl. Jenomže si to člověk musí všechno dát dohromady v hlavě. Hm? No a teď my, jestliže meditujeme na dech a my jsme už jasně prokázali na to, že meditace na dech, účel meditace na dech je aby zbytečné myšlenky se rozplynuly. Jestliže meditujeme na dech, zbytečné myšlenky se rozplynou. Jestliže zbytečné myšlenky se rozplynou, no, tak pak. E, praxe Diány je snadná. To, co nám vadí v hluboké koncentraci, to jsou právě myšlenky. To jste určitě sami zjistili. No a ty myšlenky odejdou jedině za předpokladu, že jsme pevně, usazení v té uvědoměná pozornosti. A ta uvědoměná pozornost, jak už jsme vysvětlili zítra, se o tom znovu budeme bavit, to je základ. Ta uvědoměná měná pozornost je vysvětlovaná v terovádě jako koncentrace. Hm? Mysl se v v severní tradici, ne v tradici Mahajany, ale i v tradici žáků, to začíná i v, v písmu samotném, to je moudrost. To je ta uvědomilá pozornost. A uvědomilá pozornost v terování, i v i v Dama Sangani je synonym moudrosti. Sampaděňa. Sampažané je schopnost dávat věci dohromady na základě moudrosti. No to je ta uvědoměná pozornost. A ta moudrost sama obsahuje samády. Samády je schopnost soustředění mysli. Když mysl nemá samády, no tak se rozplyne nebudu pokračovat. Jakmile tam není samádin, tak nemůže pokračovat. I ať už máme zdravé myšlení nebo nezdravé myšlení, pokud tam není samádin, tak se nemůže pokračovat. Tam musí být ta soustředivá síla, která dává ty věci jako pozornost, počítek, vnímání dohromady. Jestliže nejsou dohromady, tak se myslí rozplyne. Je to tak? Máme tu zkušenost? Vidíme to jasně? Třeba to vidět jasně. Proto včera jste se učili tu vypasanu. První eh, rozlišíme většinu eh, to, co je skutečný objekt, co, co má základ v realitě, pak ty společné vlastnosti, tu nestálost. No a pak dáváme věci na základě moudrosti, na základě bdělé pozornosti dohlížely. No a pak můžeme udržet to vědomí na tom jednom obrazu, anebo na různých obrazech, který pak měníme podle toho, co chceme proniknout. A v tom dotyku máme možnost nových obrazů. Jestliže dáváte pozor na to místo, kde sedíte, kde je tlak, no tak tam jsou mnohé obrazy. Mnohé obrazy. Tam máte obraz tvrdosti, obraz tepla, obraz tlaku. To všecko existuje pohromadě kterému obrazu se člověk věnuje, ten obraz byl jasný. Když bude jasný, můžeme proniknout. Když nebude jasný, no tak my žádný nejasný obraz nepronikneme. Obraz musí být jasný, aby jsme ho pronikli. A když je obraz jasný, no tak to znamená, že tam musí být ta... Ta moudrost a ta koncentrace dohromady. A to je uvědomělá pozornost. V té uvědomělí pozornosti je jak koncentrace, tak moudrost. Ale ta koncentrace je jiná koncentrace než v diáně. Protože my nechceme se v ten objekt prohloubit, ale my chceme ten objekt pochopit v rámci toho celku. To je uvědomělá pozornost. To je tak se spojuje šamata vypasaná v jeden celek. Na základě ty uvědomělý pozornosti. Tak. Samády soustředí mysl na ten objekt pozornosti a boudrost nedopustí, aby jsme nestratili ten celek. To se stane podle jestli, že to izolujeme, První izolujeme formu, pak izolujeme e, e, počítky z hlediska praxe bodhisatů. To se stane, když zůstáváme v té běhý pozornosti toho celku. V tom celku se objevují všechny ty objekty, všechny ty obrazy. Proto Třeba vzornu my můžeme meditovat s otevřenýma očima a ne mysl nebude těkat. A přesto jasně všechno vidíme. Proč? Protože máme tu bdělou pozornost toho dcerku a ta nedovolí, aby mysl šla někam jinam, než na objekt pozornosti. Ale pritom my všechny objekty jasně vnímáme. Protože ta koncentrace přináší do mysli tu jasnost a uvolnění. No a my jsme ve stavu jasnosti a uvolnění. To je zen. Ať děláme cokoliv, tak jsme ve stavu je to jasný? Tak jsme ve stavu jasnosti a uvolnění. My kopeme tady na zahrádce, plojeme a jsme ve stavu jasnosti a uvolnění. My potom jdeme do meditace, zůstáváme ve stavu jasnosti a uvolnění. My pak děláme cokoliv, zvykáme si být v tom stavu Jasnosti a uvolnění. Ten stav jasnosti a uvolnění, to je Diána na základě moudrosti. No já na základě jaké moudrosti? To je moudrosti, která spojuje šamatu a Vypašanu v jeden celek. A právě proto v všechno se odehrává v tomto momentu. To je tež Tantra, stejný princip. Peklo je teď, a okamžitě prejde. Stav asury je teď, okamžitě prejde. Stav prasata je teď, okamžitě prejde. Stav lwa je teď okamžitě přijde. Stav bytosti lidské je teď, ale taky přejde. Stane se stav lišky zase. Stav lišky je teď, okamžitě přijde, stane se Boží stav. Když do toho dáme tu šamatu. No, a to je tam dělá pozornost, pozornost. Všechny stavy vychází z mysli. Všechny stavy vychází z mysli. V Sutrechuinénga to si četl? Hm? Myslím, ne? ne? Tam se dva mnější se hádají, jestli eh, praporek se hýbe, hm? a, nebo jestli vítr se hýbe. A v ruce hádají, nemůžu se dohodnout, tak jdu za Chuinengem a ten povídá, ale eh, vznešení, to je eh, vaše mysl, co se hýbe. <laughs> hm? No a to je zén. No a jestli získáváme praxi v této obdělé pozornosti, no tak pak, co se stane? Ať už praktikujeme jakoukoliv techniku, ať už praktikujeme vypasanou podle terovány nebo praktikujeme yogačáru, praktikujeme tam no, Bude to vlastné. Protože můžeme se koncentrovat na jednotlivé body a můžeme se koncentrovat na celek podle příležitosti. Na mysl pracuje též podle příležitosti. A my to nepochopíme, pokud ta mysl nebude prázdná. Prázdná mysl, v prázdný mysl, v mysli, ta praxe uvědoměné pozornosti jde do hloubky. Když mysl není prázdná, no tak my můžeme mít ve stavu samaty, my můžeme mít stav samozřejmě bez trasti, jako v nebičku, na půl hodinky, na hodinku, pokud nezačnou bolet kolínka, hm, pochádně, jako v nebičku. Žádná strast, žádná bolest, absolutní ticho. No ale pak zase ten koncert začíná. Ten koncert tam nebude, pokud eh, ty... Neblahé vlivy držíme všechu. ale dlouho můžeme ty neblahé vlivy držet všechu? I když jsme velcí meditátory, tak pár hodin dál už to nejde. No a pak se zase vyjeví. a vyjeví se odkud. Vidíme jasně, že se vyjeví z mysli samotný. Hm? Ty se z e, zvenku. Ty se vyjeví z mysli samotný. Hm? No a e, to je dělá pozornost. Všechny předměty. Se vyjevují v tom mysli samotný. A náš vztah k tomu, co se vyjevují z mysli samotný, to jsou naše zvyky. Nic jiného než naše zvyky. Právě proto, pokud se mysl neutišila, no tak my, do skutečný vypasaný nemůžeme vstoupit. Protože my nebudeme vidět, že to pochází z té mysli samotné. Když vidíme, že to pochází z té mysli samotné, tak můžeme, jak jsme se učili včera, v meditaci nadech můžeme pozorovat. Když pozorujeme, tak se neidentifikujeme. Když neumíme pozorovat, no okamžitě přijde identifikace. Skutečná vypasaná je právě ta neidentifikace. Ne a k tomu můžeme používat ty neidentifikaci, buď rozlišující mysl, anebo nerozlišující mysl. To tež vede ke stejné neidentifikaci, což je rozčarování. Co je rozčarování? Neidentifikace. Teď trolábová tradice mluví o sedmi vypasanách nebo osmnácti druhů vypasan. Narystujte vysudymagu, studujte trochu, uvidíte jasně. První vypasena je nestálost. Ta nestálost nepatří tady doma, nepatří Jirkovi, nepatří Damadýpovi. To patří těm částem, z kterých se Jirka a Damadýpa a tak dále skládá. Když ty části nevidíme, no tak my nevidíme tu nestálost. No tak se držíme toho, že Jirka je jeden Jirka, Damadýpa je jeden Damadýpa, hm? Zuzanka je jedna Zuzanka. No ale taková Zuzanka to je... <těk> taková Zuzanka to není Zuzanka, ale to je naše představa Zuzanky. My, my představujeme, čeština je krásný jazyk, my představujeme na skutečnost. Skutečnost nepo, nepotřebuje, aby jsme do ní něco dávali, představovali. My to potřebujeme, skutečnost to nepotřebuje. Skutečnost je takovost. My do ty takovosti dáváme naše představy Nadsazujeme je nadskutečnost a to jsou naše zvyky. Ty zvyky má každý. Pokud nejsme perfektní Buddha, tak ty zvyky máme. S tím se nedá nic dělat. Ten i arahat má ty zvyky. Ovšem neprispůsobují karmu. Teď my nejsme arahati, tak ty zvyky přizpůsobují karmu. Co je karma? To je akumulace těch formací vůle. Nic jiného, než akumulace formací vůle karma není. My akumulujeme. No a potřebujeme být rozčarováni, aby jsme neakumulovali. Pokud nebudeme rozčarování, furt budeme akumulovat dál, jak bourec Morušový, hm? stejně se sami zavineme do svých vláken a nic jiného než ty vláknu nevidíme. Jsme bourec Morušový, nic jiného nejsme. Jenom vidíme ty vlákna, který nás obklopuje. A to jsou naše zvyky. No a my tvrdohlavně se stále, stále, stále předeme další vlákna. No a to je ta akumulace. Hm? Co se dá dodat, tak to je z hlediska buddhismu. To není moje moudrost, který říká buddhismus. Třeba v lánkách a nalistujte, co nalistujte. To jsem si tam mladý pane Já jenom opakuju, co starý mistry říkali už, co já vím. Ale to, co starí to říkali, to má váhu. No a teď, jestliže pozorujeme, pozorujeme co? Pozorujeme tu nestálost a tu nestálost nevidíme, pokud si eh, tu eh, skutečnost nerozložíme. Stol zůstává stolem, ale je to obraz. Jelka zůstává Jelkou, v tom není žádný problém, ale je to obraz. No a my? Žijeme v těch obrazech. To je naše skutečnost. Teď závisí na nás, jak ty obrazy použijeme. Když k moudrosti, tak se nezapletem. Když v tuprosti, tak se budeme zaplítat čím dál, tím víc. Tak jednoduchý to je. Budismus je strašně jednoduchý, jenomže my jsme strašně složitý. Budismus je přírodní zákon. Ať je Buddha, který to vysvětluje, nebo není Buddha, který to vysvětluje, ten zákon tam je. My jsme prostě zapleteni v těch obrazech a z těch obrazů který nám škodí. Nás nikdo nemůže z nich vyvést, než naše pochopení, naše moudrost sama. Na to pochopení musíme Získat tím, že správně posloucháme, správně kontemplujeme na to, na to, co jsme poslouchali, a správně meditujeme na to, co jsme pochopili. Hm? Nic jiného. No, a teď mluvíme o té vypasaně, protože ji chceme spojit s tou meditací nadech. No, a jestliže pozorujeme, no tak pozorujeme. Tu nestálost, tu strasti, strast nestálosti, jestliže se identifikujeme s těmi obrazy, který nám škodí. No a nejástuj toho všeho. V teravádě pak nečistotu toho všeho, v severní tradici pak. Na základě prázdnoty je nejáství. První musíme pochopit, že tohle všechno nám nepatří, pak pochopíme prázdnotu. To je specifika té severní tradice. Pro pochopení strasti, pochopit, tohle všechno nám nepatří. Když pochopím, že tohle všechno mně nepatří, jako Buda vysvětluje, Lakhanasuta a tak dále, No tak pochopím neja. V té jestliže pochopím strast, pochopím nejá, jestliže pochopím nejá, pochopím to, co je, není čisté. Princip je podobný, ovšem už je to jiný. Ta e, takzvaná Mahajánová tradice, je bazírovaná ne na pochopení pály buddhismu, ale na pochopení toho sarváty na sautrantika buddhismu v, v sanskritu. Oni nečetli pály vůbec, co k tomu neměli žádný přístup. A v tom sanskrytu, ačkoliv to vysvětluje praxi žáků, je to vysvětleno jinak. No a teďko z toho, jestliže správně pozorujeme, z toho všeho vzniká to rozčahování. To vysvětlovali starí u nás v Evropě a v Americe, ty skoliasti jako disgust, hm? nechuť. Ale nechuť není dobrý překlad. Nechuť a rozčarování je něco jiného. Nechuť nemá z moudrosti něco společného. To je rozčarování. Nechuť není moudrost. Ale bez té moudrosti rozčarování my se nikam nedostaneme. Teď, jelikož máme to rozčelování, no pak neroldá. To znamená, že všechny tyhle cty, stavy vystanou zajdo. Jestliže meditujeme tu analytickou meditaci, tak už ani nevystanou jenom zajdou, jako bublinky, propisuje Visudimaga. To je hluboká vypasaná bublinky ani nevidíme, jak vystávají, jenom vidíme, jak praskají. No a z toho, co patini sanga, letting go, odpojení se od toho všeho. Tohle všechno tam je, ale to mně nepatří. To je stejný buddhismus, ať už Teroána nebo Mahája nebo, nebo Tantrajana, jenomže ty techniky jsou jiné. Tohle všechno mně nepatří. V tantrismusu my meditujeme na, se, na sobě jako eh, různé výjavy božstva. Hm? A na ten svět jako čistá země. No ale pokud nechápeme, že tohle všechno mě nepatří, tak vůbec nerozumíme žádný tantra a žádnou šanci nemáme, aby jsme to pochopili. Právě proto se musíme učit ten základ. Bez toho základu vůbec žádná tantra, vůbec žádný zen nedává žádný smysl. Co je zen, co je tantra? Tohle všechno mě nepatří. Tím pádem já mám přístup. K tomu čistým. To, co mně patří, to není čistý. Já se budu snažit. Já budu sedět a pozorovat břicho, léta, no ale jestli to pochopím, že tohle všechno mě nepatří, no, to bude dlouhý proces. Protože mám hrubou techniku. Jestliže mám jemnější techniku na základě toho uvolnění a jasnosti, no tak pak ten proces bude daleko snažší. Proto proč ne se první snažit o to, abych se dostal přirozeně do toho stavu uvolnění a jasnosti no a pracovat s tímhle tím stavem. Pak. Ty moje negativní stavy já nebudu brát tak vážně. Jinak já se identifikuji no. s těma negativními stavy, no a pak ta meditace taky to půjde někdy. No ale říká Nagarjuna, že to bude halt dlouho trvat a že ty výsledky nebudou tak jasné. Proč? Protože ten, ta perspektiva nečasovosti nebude jasná. No a to duchovní je právě v té perspektivě nečasovosti. V té perspektivě nečasovosti je ta čistá země. V té perspektivě nečasovosti je taž meditace Zen, meditace Zobčen. Ta perspektiva nečasovosti dává možnost, že pro nás není vůbec žádný překvapení, že velký ganéša s takovýmhle pupkem sedí na malé myšce. Velký je malý, malý je velký. Všecko je úplně jiný. A všecko dává smysl jako ve snu, protože se ty protiklady sloučí. V té naší racionální realitě ty protiklady se nesloučí. A když se protiklady sloučí, přichází ten skutečný vhled. Přichází když se protiklady sloučí, tak měsíc a slunce jsou pohromadě, protože čas je jiný. Měsíc a slunce jsou vždycky pohromadě, jenomže my to nevidíme. My vidíme jenom tu jednu část. Já jsem mužský, to je ženská. Každý mužský je, je taky ženská. Každá ženská je taky mužský. proto můžou fungovat. Jinak by nefungovaly. Realita je taky taková. Realita se vždycky doplňuje. Jinak by nemohla fungovat. Jenomže my... Vždycky vidíme jenom ten obraz, na který se soustředíme. Kolik pak máme hodin? 11.38. 11.38, jo? Uhum. Tak si to všechno promyslíme. Účel tohoto let toho zásadu je, aby jsme eh, ne, aby jsme studovali bez meditaci, bez ustání a měli, naučili se snášet ty bolesti. To je tež velice důležité. Bez těch snášení bolestí se hluboko do meditace nedostaneme. No ale účel je, aby jsme si jasný koncept toho, co děláme. No a s tím jasným konceptem my pak můžeme snášet ty bolesti, snášet ty radosti a všechno bude jiný. Proč? Protože my do toho dáváme pochopení. No a na to je ta yogačara výborná, protože všechno pochází z mysli. To neznamená, že mysl je všecko. Mysl je závislé vznikání. Závislé vznikání je mysl. Mysl je závislé vznikání. To neznamená, že ty tvrdost, měkost neexistuje. To je nepochopení yogačary. Yogačara je absolutně praktická. Ta tvrdost, měkost, ta stěna, všechno tohle z toho existuje, ale v pravdě relativní. V pravdě nejvyšší, tohle všechno je jen závislé vznikání, které má, nemá nikde jinde žádnou, žádný podklad než v mysli. Když čteme komentáře i v páli, hm? Buddha Gosa, autor Visu di Magi, hm? autor komentáru, nebo ne autor, ale ten, kdo je sepsal a doplnil, tak ten taky vlastně dochází v některých místech, jestli čteme eh, pozorně, ty komentáře, třeba k Dhammasangani a Thrasalini, tak dochází k yogačárským, přímo yogačárským závěru. Proč? Protože z hlediska meditace je to velice, velice užitečný. No a všechny vlastně školy Mahajány tež Ačkoliv filozoficky, třeba Madiamika, to neříká, že mysl je základ všech fenoménů. Fenomény nepotřebují žádný základ. Tak stejně meditace je, to též přijímají. Oni ne, neříkají, že Alaya není užitečná nebo že Alaya je blbost. To nikde není napsáno. Alaya je užitečná, no ale nemá vlastní podstatu, to je všechno. No a všechno tohle se dá sloučit. Není vůbec problém. I ty názory Budagózy se dají sloučit s jogočárou, to vůbec není žádný problém. A z hlediska meditace, ta. Nejdůležitější meditace, ta meditace, která vede k poražení, no to je ta meditace na, na mysl. To je to pochopení, že z mysli pochází štěstí, z mysli pochází strast, z mysli pochází strach, z mysli pochází hrdinství. No, a to je buddhistická meditace, pochopení mysli. Díky mysli my jsme ve stavu strasti, díky mysli my jsme ve stavu osvobození. To ovšem nepopírá tež to, co říká Tervána, že nirvana není mysl. Není to mysl tak, jak ji rozumíme v normálně? A my ještě nenormálně mysl nedovedeme pochopit. Protože nedovedeme nenormálně mysl pochopit. Právě proto jsou ty eh, Mahajánové techniky, čistá země, ty vizualizace, mají svůj význam a mají svůj efekt, který je dobrý na poznání mysl. My se vědomně účastníme toho, jak mysl vytváří realitu v uvědomělé pozornosti. No a pak všechno dává smysl No ale my ten smysl musíme jasně chápat. Ne aniž by jsme ho pochopili odmítat a přijímat a říkat, že jedině tohle je pravda všechno ostatní nedává smysl, Bude to učil, bude to neučil. Nikdo neví, co přesně bude učil. Nikdo to neví. To bylo se psaný, 50 let za Budhovi, ať už ty první eh, Mahajánové sutry nebo ty první eh, ty kolekce těch tervádových typy, tak to bylo všechno napsané 50 let po smrti Budhy. Kdo věří, že to je přesně podle toho, co Budha před 500 lety učil? To bylo sepsané samozřejmě mnichy, kteří měli své pochopení toho učení. Terováda je též jisté pochopení. To pochopení je velice, velice užitečné. No a ty ostatní jsou taky jiné pochopení. No ale všechno pochází z jedné tradice. A to je ta tradice, Nejáství. Jakož Jakožto nejlepší přístup k pochopení toho, že objekt vysvobození je ten objekt, který se nedá chytit. Hm? To není nic, co by nebylo hm? možné okusit sám v meditaci. Ne. Je to užitečné. A to, co je užitečné, k tomu, aby člověk získal jasnost a uvolnění, to je nejlepší. Tak to stačí. Už jsme to napovídali dost, zítra bude jenom diskuse, dneska večer ještě dáme dohromady trochu ten text, tak já jsem se snažil vám dát nějakou jasnou perspektivu no a Snad to k něčemu bude? Hm? Tak necháme e, to tady, uděláme přestávku. Kolik? Kolik je teď? 10 minut. 13 minut. Tak 12. 12 anebo 15, co je lepší? Tak 12. Tak 12 minut přestávka, pak dáme trochu meditace, pak dáme oběd a pak půjdeme na výlet. Jak to vypadá? Jo, tak je hezky, tak proč? Jo, všichni jsou pro výlet, ti, co nechtějí jít na výlet, můžou tady zůstat a meditovat. To je všechno závisí na vás. Jo, rozmyslete si, co, co chcete. No ale když pojdem na výlet, tak taky si můžeme zamětověvat na skálách, tam, tam je pěkně. A můžete se přesvědčit, že Český raj je Český raj. Tak jo, dvanáct minut.